בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני. מילי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. קלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי, אלוהים לעולם. כי הנה רחקיך יאבדו, הצמדת כל זונה ממכה. ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתי בה' אלוהים מחסי, לספר כל מלאכותיך.